ואל פתח אוהל מועד לא יביאנו לעשות אותו לאדוני ונכרת האיש ההוא מעמיו ואיש איש מבית ישראל ומן הגר אגר בתוכם אשר יאכל כל דם ונתתי פני בנפש האוכלת את הדם והכרתי אותה מקרב עמה כי נפש הבשר בדם היא ואני נתתי לכם על המזבח לכפר על נפשותיכם כי הדם